Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til Iværksætterhistorier, produceret af PodTribe Media i samarbejde med Trade. PodTribe Media producerer i øvrigt også Lykkekeks med det blog og hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8, Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så trænger du til enorme inspirationer, inspiration og motivation og gode tips og tricks, så finder du det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode er I skal du høre historien om Tech Barbecue, fortalt af Agnit Singh. Tech Barbecue er en non-profit forening, som laver Skandinaviens største event for startups. Og for en god ordens skyld skal det nævnes fra start, at denne episode ikke er sponsoreret af Tech Barbecue. Det er en af alene vores interesse i Tech Barbecue's egen rejse. Du skal holde tungen lige i munden, for Agnit er en dedikeret ildsjæl i det danske startup miljø som har meget på hjerte. Du får serveret den helt tidlige historie, hvor du også får svaret på, hvorfor barbecue er en del af navnet, og frem til den hårdeste periode, Agnit har oplevet i sin tid som styrmand på eventet. Nemlig, da det hele blev aflyst på grund af en vis pandemi. Ja, vi, vi blev jo, som organisation nødt til at nedskille ja, vi kom jo i en periode, hvor vi havde lavet det bedste event nogensinde i 19, og så skulle og havde hyret flere mennesker for at kunne skueskalere op, og så måtte nedskalere igen. Vi tager også temperaturen på det danske startup miljø og hvor Danmark stadig har et stort potentiale, når det gælder om at bygge fremtidige unicorns. Til sidst i episoden giver Agnit også sine bud på, hvordan man rent politisk gør livet nemmere for iværksættere, og hvor iværksætteri i Danmark oplever sin helt store tilbagegang. Ellers har jeg ikke så meget energi, end danske iværksættere kan Bare noget. Rigtig god fornøjelse. Avnit, ordet er dit. Jamen, så Tech Barbecue laver et stort event en gang om året, men faktisk er en, en organisation, som resten af året laver en masse fantastiske projekter og arbejder for hele tiden at forbedre det danske startup-økosystem på alle mulige forskellige måder. For eksempel en af problemstillingen er jo at matchmake, eller man kan sige startups møder investorer, og der laver vi for eksempel et projekt, der hedder Startup Capital, hvor vi matcher startups med investorer tre gange om året og et event, der hedder Startup Capital, som køres online, som startede under corona, øh, som, hvor vi inviterer de udlandske investorer ind. Det er blandt andet en kan nogle af hvad kan man sige, projekterne. Et andet projekt er, at vi <coughs> går ind på nogle forskellige teknologivertikaler, hvor vi går ind og hvad kan man sige, siger, at vi skal bygge et økosystem op. Hvordan gør vi det og, og, og få samlet de rigtige aktører om? Blandt andet har vi et projekt med Novo Nordisk Fonden, hvor vi er i gang med at prøve at bygge et life science startup økosystem op. Life science startup økosystem, simpelthen. Ja. Fantastisk. Ja. Uh, Agnit, uh, du har været med i cir cirka syv år uh, i Tech Barbecue. Ja. Tech Barbecue er ti år gammel. Ja. Og er faktisk jubileum i år. Det er, det er, faktisk er det det 11. event, okay, der kom. vi har lige haft det 10. Ja. Ja, vi har lige haft det 10. <laughs> okay. det 10. event, var det sidste år. Man kan sige, at Tech Barbecue startede som, man kan sige, der er forskellige versioner af, hvordan Tech Barbecue er startet, men en af versionerne er, at det startede som en, en fest ude i Kongens Have, og, og, og en masse iværksætter mødte op, og for at og om at hylde, hvad kan man sige, øh, øh, iværksætterne gennem en barbecue <laughs> og dermed kommer navnet at det er selvfølgelig en tech barbecue No. Øhm. Det kan mig så svar på et af mine næste spørgsmål, det der, hvor, hvorfor barbecue? Det startede simpelthen som et barbecue. Ude i Kongens her, okay. lige præcis. Ja. Og så den var igennem sagde man, hey, det her det er skulle egentlig rimelig fedt, at man mødes med like-minded people, altså folk, som også er, han sidder og bygger deres virksomhed, og investorer. Lad os prøve at fortsætte med det. Lad os prøve at gøre det til noget, til et setup, som er en årlig tilbageværende. Og, øh, og så lavede man det første arrangement i børsen øh, i 2013, øh, og, øh, og så, øh, jamen, så er det vokset siden da Og jeg kom til i 15. december, øh, hvor jeg var headhunted til at skulle prøve at overtage og drifte øh, hvad man sige, eventet. Jeg kom fra noget, der hedder Startup Borg, som også blev stiftet i 2013, øh, og handlede om at siger og samle iværksætterne og politikerne øh, inde på Christiansborg. Øh, og så... Det er, havde... det er navnet. <laughs> der efter startup øh, Og det gjorde vi i tre år, så fandt vi ud, af, at vi kunne ikke vokse inde, i, inde på Christiansborg, fordi der er sådan en begrænset antal personer, der kunne deltage. Vi kunne maks. være 1300. Så øh, vi ledte også efter at komme ud og lave et større event. Og, øh, og der kom mulighed så med at øh, skulle øh, drifte tech og så der kom du over der i fanden, og så er det jo gået ja. imponerende, imponerende ja. godt, må man sige. Ja. Altså, jeg på... vi var halvanden ansat, så det var virkelig en startupreise, ikke? Og man kan sige at det største del af teamet det var frivillige, som havde lyst til at gøre en forskel for det danske økosystem. Ja. Og så, kan man sige, så har det været lidt af en vækstrejse derfra. Øh, og, og i dag er vi 26 øh, ansatte, øh, som arbejder for at skulle øh, ja, forbedre økhus. Ja, og det er vist en lille smule beskedelse, at det har, det har det for halvanden til 26 mand, ikke? Ja. Og øh, Nu det var det lidt før, da jeg sidder bare og på den, den her barbecue, jeg håber, der er billeder, der kunne være sjovt at se, ikke? Den her barbecue Kongens Aarhus, ja. se nu her i år i øh, 2023, ja. jamen der er jo ude på lokomotivværkstedet, øh, ikke? Jo. Og hvor mange forventer I til, til det i år? Jamen i år, der forventer vi 7.000 øh, deltagere øh, som minimum. Øh, og man kan sige, at vi går ikke så meget op i antal deltagere, men mere, at det, er, at det er høj kvalitet af folk, der deltager. Der, der må ikke gå mere end øh, hver femte handshake, før det er hvad kan man sige, irrelevant, et, øh, en person, du, du møder. Så vi prøver at kurere rigtig meget af de folk, der deltager. Øh, og er med til at vente. Så den lille tommelfingerregel, I har, at ja. der, der må ikke gå mere end fem handshakes, før man har mødt en, der virkelig er relevant? Æ, som ikke er relevant. Som ikke er relevant. Okay, så en, to, tre, fire, ja, og så måske lige den femte, og så... Lige præcis. Det er jo meget, ja. meget interessant den lille tommelfingerregel her, ikke? Fuldstændig, fordi man, det værste for en founder, øh, for en iværksætter, det er at sidde og snakke med nogen og bruge sin tid øh, ufornuftigt. <laughs> Så man har så travlt som iværksætter, og man er i gang med 20 ting på en gang. Så man skal helst undgå at snakke med folk, som ikke kan bidrage til en trejse. Så, så, så i virkeligheden vil gerne snakke med andre, det er ikke så meget det. Men det er mere det her med, hvis du bruger tid ud af din kalender og tager til Tech Barbecue, og er der af 8 timer, så skal der også godt nok være værdi i det. Ellers giver det bare ikke mening. Så... 7.000 mand, og jeg ved godt, det er ikke antallet, det er kvaliteten, det, det hører jeg da også uh, sige. Ja. Jeg, jeg, men jeg kommer også til at tænke på, at I kan skabe de her kæmpe store events, og det er jo blevet, uh, det, og det er ikke noget, jeg er blevet betalt for at sige det her, men det er jo blevet det her go-to-event for, for, for, for iværksætter. Der, der skal man ligesom være med. Ja. Altså, det, uh, jeg, jeg, jeg møder ikke mange her i huset, eller dem, jeg har i studiet, eller i iværksermiljøet, der ikke taler om og har været skal til uh, Take Barbecue, Hvordan føles det? Det føles fantastisk, at vi nåede dertil. Vi kunne nok ikke have kommet hertil, øh, uden at der havde været en masse fantastiske mennesker, som har syntes, det har været en god idé, og har haft lyst til at hjælpe. Jeg tror, en af de, de forser, vi har i det danske start økosystem det er, at vi er så nemme at samarbejde. Vi, vi har det, fordi vi så er så et lille land, så samarbejder vi bare rigtig meget. Og det er en af grundene til, at de store udlandske økosystemer, som vi konkurrerer imod, en af til, at de ikke har så stort et event, det er faktisk, fordi de ikke er i stand til at samarbejde så meget på tværs. Og der er for meget sned og fnader, og det ene og det andet. Og vi har et meget sundt økosystem i Danmark, som tænker, at vi skal faktisk gøre noget for at løfte Danmark. Kan det have en bagside at, at, at have så godt og så samtømmer et økosystem og hjælpe så meget? Kan man, kan man komme til at lukke sig selv inde på en eller anden måde i det økosystem? Det kan man, men... Så stort er økosystemet heller ikke. Så man er lidt tvunget til, hvis man er i Danmark, at man skal tænke internationalt. Også bare fordi som founder, så skal du jo gå altså ud på en skaleringsrejse på et tidspunkt, og den skaleringsrejse handler ofte om at internationalisere og komme ud i andre markeder. Så man, der er en indboende interesse i hele det her. Så, så jo, der er noget med, at man nogle gange lukker sig omkring det danske økosystem for nogen, men som iværksætter, så skal du altså rigtig hurtigt til at tænke internationalt hvis ja. du skal skalere din virksomhed, fordi det danske marked er et lille testmarked. I din mening, kan vi blive bedre til det i Danmark? Til at skalere? Til at skalere, ja. Ja, det kan vi i hvert fald. Man kan sige, at nogle gange oplever jeg founders eller andre tænke for meget lokalt, og tænke for meget nærmarkeder, men i virkeligheden er der masser af andre markeder, hvor man kan få succes. Øhm, og konkurrencen er nogle gange meget mere intens i, de, hvad kan man sige, i vores nærmarkeder, kontra hvis du tager nogle andre markeder i, i spil, f.eks. i Asien, eller også, øh, nogle gange oplever jeg jo fx, at folk virkelig gerne vil til USA, og så, vil de, så skal det være Silicon Valley, eller så skal det være New York. Altså, men der er faktisk mange andre byer i USA, hvor du kan tage til og skalere. Så der er mange muligheder, øh, og man skal virkelig vælge det med omhu, hvilke steder man, man, man tager til, og hvilke type virksomhed og, og serviceydelse og, og produkt du har, og hvor øh, passer det ind. Og så er der en del lande, kan jeg forstå på det også, som er super attraktiv, men det færreste rent faktisk fokuserer på. Ja, fordi vi har en tendens til hele tiden at tænke på hotspots øh, som... Hvis man tænker Europa, så er det London eller Berlin eller Paris og så osv. Eller så er det øh, Stockholm osv. Tæt på, ikke? Og, og man kan sige, hvis man tænker lidt mere bredere, så tror jeg også, man vil måske have mere succes. Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme. Og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder.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 tiltrække af nu her, fordi altså at, at tænke den vej, og ekspandere den vej, og, og, og, og være mere, Nu vi, vi snakker tit om at det der, hvad, hvad, hvad localborn eller globalborn, og netop ja. det med globalborn, det hører også det til. det skal vi blive lige bedre til at være globalborn, og, og, og, og være klar til international skalering, ja. og måske også tænke den retning mere. Ja, og <coughs> i høj grad tænke i, at hvor kan mit produkt gør en, en, en forskel, og hvor kan det faktisk have en større sige, succesrate. Ja. Øh, og, det, og, og Asien er et godt bud, øh, men der er også andre. Altså mellemmøstene i øjeblikket eksploderer øh, på mange områder. Øh, kapitalen er endnu, sige, vi, de sidste og halvandet to år har der jo virkelig været nedgang på kapital i forhold til venture kapital. Jeg tror vi er 70% tilbagegang i forhold til 2021 på kapital. Okay. Og det vil sige, at, man, at der får, hvor er kapitalen lidt løsere, jamen det er det så i nogle andre markeder end, end i Vesten. Og det er for eksempel faktisk også Mellemøsten, hvor faktisk kapitalen er blevet lidt mere løsere. Så det er ikke kun fodboldspillere, de er interesseret i dernede. Det er faktisk interesseret i at investere. I investere investerer, de investerer, i, de er interesseret i at være, finde de næste interessante virksomheder, som skal gøre en forskel i deres region. Jeg håber, der er rigtig meget, der lytter til det her, og ligesom følger op på den her, og, og også begynder at kigge andre retninger end de, de klassiske retninger. Ikke at der er der noget vej med dem, men måske kan det blive positivt overrasket over, at det ikke er så svært, som det går over, siger. Jeg tror, det er. Altså, det er, det er svært at bygge øh, og skalere en virksomhed. Det, det er der ingen tvivl om. Men der er nogle områder, nogle markeder, hvor det er nemmere. Øh, hvad kan man sige? Hvor der er, hvor der er, en, hvor der er en større interesse. Øh, men det, det er jo case for case. Ja. Så man kan det er rigtig svært at generalisere, ja. fordi... For en virksomhed kan, kan et marked være rigtig godt, men for et andet så passer det ikke så godt. Så, så det er virkelig et spørgsmål om, at man skal virkelig tænke sig godt om, hvilke cases og at undersøge markederne, inden man går i dybden omkring det. Og der findes der jo masser af hvad man siger, hjælp derude til faktisk, at man skalerer eller få de rigtige værktøjer ja. til at skulle finde ud af, hvilke markeder man skal til. Og hvis vi så netop går på Take Barbecue, og Take rolle i det her, fordi når man ser på jeres årlige jeres, jeres events, hvis vi tager det store her, så er det jo en imponerende liste af, af gæster, men også speakers, I har med. Ja. ja. Det, det, har, det er virkelig en af de der, hvad kan man sige, noget, noget jeg er utroligt stolt af i, i, i Take Barbecue, det er, at vi, vi har været utrolig gode til... Og sikre, at de danske stemmer kommer frem, men også, at vi får det internationale miljø engageret, og, og, og vi får nogle af de største talere fra øh, hele, øh, hele verden til at komme. Øh, og det er jo lykkedes her at tiltrække dem, og jeg må jeg sidder her på iværksager, der står og indimellem, når jeg lige har fulgt med her de seneste år, og så har, set, så har tænkt, at oh, hende kender jeg ikke. Mm. Og så altså, føler jeg mig, at hende burde jeg nok kende. Altså, ind og slå hende op, så hold da op, ikke? ikke Navn. Altså, I er også god til at finde det her, som jo egentlig er fantastisk dygtige og store navne inden for deres felt. Men jeg kommer også til kornegar, altså, en gang, så, god, hende, hende skulle jeg nok. Have. Så, så kommer jeg så til at kende en nu jo. Ja. Men, men. men hvordan, det, hvordan finder I det? Jamen, jeg tror, vi, vi bruger utrolig lang tid på at, altså, med, kurere og undersøge og, hvad kan man sige, researche. Øh, og så er der en meget... Hele den her proces med at, hvad kan man sige, at finde det næste hvad kan man sige, hold af speakers på Tech Barbecue, der har vi jo, jeg tror vi har omkring 250-300 speakers hvert år, og, og, og vi interviewer dem, vi snakker med dem jo, og den vej igennem får vi en masse unik viden. Uh, og så har vi jo 138 partnere, som også giver os en utrolig meget viden om, hvad der foregår i øjeblikket i de områder, de sidder med. Så vi er en, vi er en ret stor vidensbank. Af, af viden om, hvad der foregår i, i, ude i økosystemet. Men også internationalt, hvad, hvad sker der derude? Øh, og samtidig med det så er vi meget aktivt på at deltage på events i udlandet. Og være, hvad kan man sige, vi er privilegeret på den måde, vi får en masse invitationer tilsendt, også i forhold til. Internationale Events, og den vej igennem os forstår det internationale iværksættermiljø. Og nu har vi været her i så lang tid, så det gør bare, at vi, vi faktisk på en eller anden måde er med til at hjælpe faktisk mange udenlandske events. Det, der skete under corona, var, let, at mange af de store events, de lukkede, enten øh, lukkede de, eller så blev de halveret i størrelse, eller så, så, så havde man skiftet af deres ledelser ud. Så vi sad faktisk efter corona, og var en af de ældste ledelser tilbage, selvom vi kun har syv år af de store events. Så det vil sige, den var igen, vil jeg sige, vi virkelig har fået placeret os meget unikt, internationalt set med, med Tech Barbecue. Agnit, uh, du er 41 år, og du kommer fra en familie, der er på stedet sig fyldt med værksættere. Yeah. <laughs> du er født ind i det her yeah. uh, miljø, kan man sige. Yeah. Og så har du jo, uh, du beskrives jo som en af natur, det, men det er jo svært at blive andet, når, når du er født ind i den familie, der bare består af ja, værksættere ja, på kryds og tværs. Så, så jeg, indisk, jeg har jo indskilt råder. <laughs> og øh, Indien er jo et samfund, hvor der er iværksætteri er meget øh, naturligt for mennesker. <laughs> øh, fordi der er ikke et system, man kan læne sig op af. kan man sige. Så øh, min farfar kommer til i 69, og jeg tror, han har arbejdet i sådan en sådan konvolutfabrik okay. <laughs> ude i bagsfærd. Men jeg tror, der, ikke, der går ikke mere end halvandet eller to år, så siger han, hey, nu vil jeg, nu vil jeg starte en butik. Altså, så, så bygger han en en, en tøjbutik op i, på Pawsvær øh, i Søborg Hovedgade var det <laughs> Æ, og, og så den vej igennem øh, hvad kan man sige øh, var iværksætter relativt tidligt, og før han kom hertil der var han, øh, der trykkede han aviser og blade <laughs> og havde sin egen hvad hedder, så altså min, min far, men så også min far øh, i virkeligheden øh, har kørt øh, øh, en virksomhed og, og samme med mor og Altså, så det har ligget rigtig naturligt i, i vores, øh, i mit DNA, at man sad og hjalp. Jeg sad i hvert fald og hjalp min far, der var seks år gammel, og udfyldte de her momsklader, ved, øh, som, okay. og alt muligt andet. Ikke? Så man har, man har, tidligt hvor fik man det ind, ikke? og så kunne jeg huske, at øh, som 12 i efterskole, øh, Fik lov til at skulle komme ind på butikken og hjælpe min mor øh, hver dag. Ikke? Altså, så man har tidligt været, haft erfaringer, og det var meget normalt, at man arbejdede faktisk relativt sent ja. omkring sin virksomhed. Og så øh, er du smut forbi både det løg, der kunne dem passe til at... Ja, kan før K-Mengen kan der får jeg lov til som 18-årig at stifte en produktionsvirksomhed og med til at lave, man sige, i forlængelse af min familie osv., faktisk få få bygget et, et setup, hvor jeg fik muligheden for at relativt ungt og, og sige, hey, vi har en masse kunder her i Danmark, som gerne vil producere en masse tøj, hvordan kan jeg? Kan, kan vi tage det her at lave nogle større produktioner ud af det her? Og det var så ofte sådan kunder som Quint og Quintus og Deres og Sparks, hvis du kan huske dem ja. de gamle dage. Ej, det er sønt, at du spørger, om jeg kan huske her. <laughs> ja, det. Jeg tror faktisk ikke, de at altså, Quint og Quintess findes, findes. men Deres det, og Sparks findes ja, ikke længere. Nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> men jeg kan da huske, at jeg var, jeg var, jeg var hvad kan man sige, som, som 15 år eller 16 år, jeg kan huske, at jeg gik rundt og tog ved og var dørsælger, du ved, og tog tøj med mig, og så sagde, hey, vil gerne købe det her. <laughs> og så kunne jeg gerne jeg kan sørge for en produktion på 100 af de her, øh, hvad hedder det, skjorter fra det dengang, whatever. Altså, men men det, det, alle de der tidlige ting gjorde, at man relativt hurtigt fik stiftet bekendtskab med, med, med hele det her med, hvordan man driver og kører en, sin egen virksomhed. Øh, og nu kan man sige, at nu, nu er jo en forening. <laughs> øh, men, det, men det er, øh, hvad kan man sige øh, det er nogle af de samme mekanismer, der findes i at lave nogle sunde øh, beslutninger. <laughs> du får læst i USA, øh, England og Italien alle steder, har du også læst. Ja. Så, øh, jeg er så privilegeret at øhm, jeg, jeg fik solgt øh, kan sige, nogle mine andele til og så, og så brugte jeg nogle af de penge på at øh, uddanne mig selv ja. og, øhm, og jeg endte med at tage en MBA fra Pisa Universitet i Italien med speciale i investment banking. <laughs> jeg troede at, at, at det kunne jeg at det, det var den vej jeg skulle tage men øh, jeg tror det der er et eller andet med, med CBS hvor jeg også har gået, at man på en eller anden måde taler utrolig meget op det her med, du skal arbejde i top 5 revisionsvirksomheder, eller du skal op i du ved, de største banker, det er der, du skal arbejde og sådan noget, ikke? Som, som jeg tror jeg faktisk var med i sådan en lidt mere sådan, uh, gået fra have været med i noget iværksætteri og så videre, og så tænkte jeg, okay, nu skal jeg, nu skal jeg prøve alt muligt andet, ikke? Og så... Når man så ender over i Deloitte, så synes jeg, nej, okay, det var måske ikke lige det, man havde forventet. <laughs> øhm, så jeg er rigtig glad for, at jeg kom ud af, af hele det område, og endte med at bygge Startup og, og så dermed efterfølgende Tech Barbecue. Men, men ud over Born, så... Startede du startede jo faktisk også, du har lavet tonsvis af events, jo. Jeg har lavet tonsvis af events. Jeg startede... Du var et kæmpe netværk, han øh, også Ja, ja øh, jeg startede øh, et, øh, et medie faktisk for, for indvandrere i Danmark i nullerne, øh, som bare blev Danmarks største medie. Så, så den, den her forståelse af, og der fandt jeg meget hurtigt ud af, at drive et medie er utroligt svært. Æh, så jeg blev nødt til at koble events på for at få en forretning til at fungere, kan man sige. Så, så, øh, så, så der lærte jeg virkelig, hvordan du får omsat øh, events til økonomi, altså sådan, så det faktisk fungerer, og det er, det er holdbart. Øh, jeg tror, at der er mange, der rigtig gerne vil tale med dig, ja, fordi der er mange med rigtig gode intentioner, der skaber de her events, og det er langt for alle, der... Det er ikke nemt, øh, men, det er, men det er forholdsvist... Øh, nogle sunde, hvad man sige, simple principper i, at der skal skabes noget værdi på de her events, ellers så, så giver det bare ikke mening. Altså, når du kigger på Tech Barbecue, så lever Tech Barbecue af jo tre ting. Det ene er at have billet salg, og det andet er at, hvad man siger, at have nogle hvad man siger, partnerskaber, som skaber noget værdi for, for økosystemet. Og det, det er i høj grad det her med partnerskaber, som jeg tror er nøglen til, hvordan man kan få de her events til at fungere. Agnit, hvad er i din optik den største udfordring, I har stået med i, i Tech Barbecue, i de syv år, du har været med? Man kan sige... Øh... Noget af det største, kan man sige, den største udfordring, jeg nogensinde har været med til at barbegive, det har nok været corona. Fordi man kan sige, en organisation som vores, som lever af at samle, kan man sige, i, ø, samle økosystemet, samle iværksættere, investorer og andre interessenter i økosystemet. Når de bliver ramt på deres kerne, og når vi bliver ramt på vores kerneprodukt, som er at samle, ø, så så er det lige pludselig ret svært altså man kan sige, normalt kan man sige at iværksætteri er lidt re recession proof på ja. nogen fronter, ja. fordi at når der er en recession eller et eller andet eller det går, går skidt til dem så øh, der er der altid muligheder der kommer, altså det er altid, det kommer ofte med nye behaviors og nye måder at bygge virksomheder på og så videre øh, det så man under i hvert fald sidste krise recession der var i, i, i 09 og så videre øh, men at have en sundhedsmæssig krise, øh, som så skaber en recession, kan man sige. Det er noget helt andet. Og så, at man ikke kan forsamle sig, det, det gør jo bare, at vi kan ikke lave det, vi står op <går> hver morgen <går> og arbejder på. Så vi havde virkelig brug for... Ja, vi, vi blev jo, som organisation nødt til at nedskille. Og vi kom jo i en periode, hvor vi havde lavet det bedste event nogensinde i 19 og så skulle... Øh, og havde hyret flere mennesker for at kunne skuskalere op, og så måtte nedskalere igen i, i, i april. Og så, og så, når året så sluttede, skulle så opskalere igen, fandt vi ud af, for vi kunne alle medarbejderne tilbage igen. Ja. Og, og der, der, det, det var godt nok en udfordrende, også som leder, at skulle gå igennem og tage din organisation med i den proces. Jeg er i hvert fald kommet meget styrket ud af det, øh, og, og jeg vil tro, at det har, det har været en utrolig svær proces, fordi vi, vi gik fra at skulle på meget kort tid ikke have et fysisk event, men faktisk lave et online event, pivoteret til at lave et online event. Ja. Øh, og, og så er der også noget med, at corona var meget uvis. Hvornår stopper hele det her? Så man, man blev ved med hele tiden at tænke, at det, det fortsætter, eller det fortsætter ikke, og der var forskellige holdninger, hvad skal man så tro på, osv. Men det endte med, at øh, i 2021 var vi faktisk en af de første øh, startup-events, tech-events, øh, som kom tilbage i hele Europa. Så øh, i 2021 holdt, jeg tror, at var ude at sige 11. juni, at øh, hey, nu må vi gerne forsamle os i, i store events af over tusind mennesker så grivede vi den og sagde, at vi kan godt lave det event på 3-4 måneder. Godt nok ikke i så høj kliber, men vi kan godt nå at få noget op og stå. Så vi var faktisk en af de første events i Europa, der startede op igen. Ja, det må jeg have været, fordi det var jo stadigvæk svært fordi den, den, den, den her grundaks, den sad jo dybt i rigtig, rigtig mange mennesker. Altså må var blevet, nu skal jeg ikke åbne nogen uh, debat omkring det her, men der, der, der, der var masseret af godt og grundigt frygt og forsigtighed i rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Ej, og det tog jo, for nogen er jo ikke engang kommet helt tilbage endnu, okay. altså, og er stadig lidt lille smule bekymret, er der nu en, den 16. variant og så videre. Ikke? Så folk var blevet grundangste og forsigtige, så derfor oplevede jeg også selv rigtig, rigtig mange af vens skød, de enten klarede det ikke skærerne, eller skød ekstra et år. Og det her med at tage den beslutning og gøre sådan, det er, nu må I gerne, vi skal også have gæsterne til at tro på det samme jo. Ja. Og det sjove er, at jeg oplevede simpelthen, er, ja, jeg mærker lidt modstand i en, en lille smule, men vi oplevede faktisk en masse medvind, faktisk, fordi at folk var sådan lidt holy, Nu skal jeg ikke bande. Øh, vi har i så lang tid haft lyst til at gå ud og mødes. Ja. Og det var nærmest for os, som se en forløsning i forhold til vores økosystem, at folk begyndte at blive sådan lidt var det fedt. Vi får lov til at mødes igen og snakke. Ja. Æ, så vi oplevede faktisk rigtig mange mennesker. Vi, vi havde, jeg tror, 4-5.000 deltagende. Og vi oplevede, at folk var rigtig, rigtig glade. Og vi havde en retention rate på det event, altså i forhold til partner, der bakkede op næsten på omkring 90%, som sagde, hey, vi vil gerne være med igen. Det er vigtigt, vi står ved her. Ja. Så, så, Imponerende, flot og røg ja. for de havde også et bagland. De har ja, jo, jo også noget, de sko. Mange var jo forsigtige i forhold til at stikke næsen for langt frem for hurtigt, du ved. Ikke? Altså, altså, var der noget, noget pushback, hvis man var lidt for modig, lidt for hurtigt? Ikke? Lige præcis. Ja. Og, og især de store corporates der, der kunne vi godt mærke, at øh, for nogle af dem var det jo nogle internationale virksomheder. Der havde de fået baghånd, øh, eller fra, fra det internationale headquarter fået at, vide, at, at det at vi, kan, vi kan ikke støtte Venstre. Det, det gør vi ikke mere. Altså. Men den lokale virksomhed i Danmark bakkede op. Ja. Det er vigtigt, at vi holder fast i Tech Barbecue, og det er vigtigt, at vi holder fast i at støtte det danske økosystem. Og så er jeg tilbage ved kernen i Tech Barbecue. Ja. Faktisk lige pludselig. Nu oplevede jo faktisk, at folk sagde, at det er vigtigt, at det må også have en tilfredsstillende følelse, det der mærkes sig årsagen til, at de støtter op. Det er det, det, det, vi står for. Ja, og virkelig føler vi sig utrolig privilegieret, øh, fordi mange andre events de fik ikke den støtte, og de endte med at lukke ned. Ja. Så vi, vi det, det er en stor ære at få lov til at være med i Tech er en stor ære at få lov til at øh, hvad kan man sige, bygge den her platform, og, og, og sikre at, hvad kan man sige, at det danske økosystem hele tiden har en eller anden form for momentum. Det er det, vi prøver at bygge med Tech Barbecue. Øh, og øh, de bakker op og er med og støtter op om det. Øh, altså, man kunne ikke have nået hertil uden alle de fantastiske mennesker. Ja. Både vores team, men også alle de aktører og iværksættere derude, som, hvor Tech Barbecue er typisk det første sted, de kommer for at fortælle om deres succesrejse. Du er inde på, at der er stadig nogle, der er en del ting, vi skal have styr på, sagde du så, ja. herhjemme i Danmark. Det lidt, du pærer jo med nysgerrighed lidt. Kan du komme med et par eksempler på, hvad det er, du mener? For jeg kunne mærke, at der var følelse bag da du sagde det. Ja, det er rigtigt, men jeg, jeg er jo politisk neutral i Tech Barbecue øh, med den henseende. Men man kan sige, der er nok ikke nogen, øh, nogen jeg gør sure ved at sige, at Tech Barbecue, eller man sige... Medarbejderaktiebeskatning for eksempel er en af dem, som der er i lang tid, ikke, altså i lang tid man ikke har gjort noget ved. Øh, og det er noget, man, man bliver nødt til at fikse snart, fordi det rammer sgu mange øh, danske virksomheder og startups især, hvor man kan sige, hvor, hvor en medarbejderaktie-sætter op faktisk er med til at tiltrække de rigtige talenter og personer til virksomheden. Ja. Øh, og så er det også med til at kan sige? I stedet for at begunstig nogle specifikke ejere, øh, så, så, så snævret, altså, som er snævert så breder det det ud, så vi får, hvis, hvis der kommer nogle exits, så får vi nogle millionærer, som også er blandt medarbejderne. Ikke? Og, og det, det synes jeg er kun klogt, ja. at øh, vi faktisk får kigget på det. Men så der er jo der er Udskyld, ja. Så er der lærerbeskatning, som ja. også er en udfordring, også i forhold til at vi i virkeligheden også øh, sidste år var der øh, 22 IPO'er, og i år er, er, er der syv, ikke? eller noget i den tur. Der, der må jeg sige, at vi har ikke et IPO-marked i Danmark, og det rammer jo, altså hvis, hvis vi skal, øh, hvis man skal kigge på det som en cirkulær setup, så, så skal der jo være nogle exits muligheder. Så den eneste exit mulighed, vi har i Danmark, som... som øh, som samfund i Danmark, det er jo virkelig, at du sælger fra. Mm. Så, så, så det kommer til nogle udlandske hen, ikke? Yeah. Og yeah, den kan du sådan set så, gøre. Det, det kan du yeah. gøre, men det er jo ikke... Det er jo ikke... Altså, det har vi jo prøvet et par gange, men den, der, hvor man som samfund tjener flest penge, det er jo, at vi beholder virksomheden i Danmark, men også, at hele skaleringsrejsen, at den sidste fase, som er typisk i Peru, eller at man sælger virksomhed, at der, der ligger det også i Danmark. Ja. Men ligesom når du selv er til udlandske hænder, så sker der typisk det, at det, det rører til udlandet. Ja. Og så flytter de også nogle gange også. Ja. Ikke? Og, og så, så, så der er noget i forhold til hele det der IPO, som jeg synes er en stor udfordring. Hvad kan vi gøre? Jeg, ja, <laughs> må der, jeg må ærlig indrømme, det, det er en af dem der, som jeg ikke kender svaret til. Fordi der, der ligger også noget omkring, at øh, mm -hmm. vi ikke har en aktie købekultur som for eksempel man har i Sverige. Altså, ja, det stikker jo øh, helt gange i Sverige, ja. sammenlignet med Danmark, ja. Man kan sige, at i nullerne, der, der var der, der er, det, det her det er så ikke noget faktor, jeg kan give dig, men det er, hvad jeg hører, og har hørt øh, ja Det, jeg har hørt, det er, at under dot.com-boblen, så øh, var der flere, øh, hvad man kan sige, danske virksomheder, som havde Uh, man, havde fået en, så man havde rejst penge gennem en IPO osv., hvor man så også begyndte at brænde fingrene på, uh, på det her hjemme, så mange af de danske iværksættere på det tidspunkt, de, de forsvandt også uh, og, og gik ned hjælp, Så der er rigtig mange, der havde brændt fingrene på at investere i, i, uh, i startups i, i nullerne. Og så det, der skete i de svenske økosystemer, de faktisk havde meget succes, med deres iværksættere. Og dermed var meget tidligere, havde mere succes, og flere blev rige på at investere i aktier øh, i, i de her øh, IPO'er. Ja. Og så dermed igennem har der været en meget enormt større tillid til de virksomheder, der har gået på, øh, på IPO-markedet i, i Sverige. Og nu ser jeg også, at der er en tendens til, at danske virksomheder tager til det svenske økosystem. Nu er der lige kommet... Øh, en, en ny øh, børs, der Spotlight, som så nu også er i gang med at etablere sig i Danmark og så, videre. så så der sker noget på området, men jeg kender ikke løsningen på det, fordi for at være helt ærlig, så, så det er det en... Det er... Altså, jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle flere venture-backed, mm. jeg kan sige, IPO'er, men det findes der ikke så mange af. <laughs> øh, så... Det er jo ja. for, for at stille lidt unge spørgsmål, og, men hvorfor? Ja, fordi så får du noget opbakning fra venture-økosystemet. Altså, hvorfor investeret... er der ikke øh, så mange i Danmark? Jamen, man havde et højt antal i 22, ikke? Øh, og så, eller var det 21? Øh, og jeg ved ikke, hvorfor, at, at, at det er så kan man kan ja. det. men det har noget at gøre med, at de, mange af de på ikke klarer sig så godt. Men der er et eller andet narrativ, der i hvert fald skal ændre, skal man sige, for ellers så bliver det jo en selvopfyldende profeti lige pludselig, ikke? Så på en ja. eller måske den jo knækkes ja. positivt. Men det er en problemstilling, der har stået på i rigtig lang tid, og det er en problemstilling, der har, øh, som man har vidst øh, i rigtig lang tid i og man har ikke kunnet gøre noget ved det. Øh, sådan, man har jo forsøgt masser af ting. Man har jo forsøgt at prøve at få flere virksomheder til at kunne gå på en IPO, og få flere til at købe, og, og så videre. Øh, men for en eller anden grund, så, så er der lidt mindre tillid fra fra folk i forhold til at investere. Mm. Og der var et push for nogle år siden, hvor man tænkte, okay, nu starter det op igen, det kan være, der sker noget. Men stadigvæk, øh, så er det jo gået nedad, kan man sige. Den er ikke løbet varm Den, nok endnu, kan Nej, nej, det er det. Og så men, er vi jo tilbage til, undskyld, ja, men, men noget, som, som jeg synes, vi, vi virkelig skal snakke meget om, eller altså en problemstilling, som vi kan gøre noget ved, det er jo i virkeligheden, at vi ikke, altså, fordi der nu er en global tilbagegang på venturekapital nu, de sidste øh, halvandet års tid, øh, hvor jeg tror, vi er 70% tilbage, og i Danmark, er, er vi faktisk i Norden, det land, som har den største tilbagegang af venturekapital. Så vi er næsten 60% tilbagegang i Danmark, hvor i svensk... 30? Kun, ja, 60% øh, tilbagegang i forhold til 22. Og der, der, der, der vil jeg sige, at vi bliver nødt til at arbejde på at skulle tiltrække noget mere international kapital. Men også arbejde på, at vores danske venturekapitalmarked øh, bliver øh, hvad kan man sige, forbedret, fordi vi, vi sidder i et økosystem, hvor hvor øh, det hovedsageligt er, kan man sige, øh, vores øh, altså væksfonden, altså IFO, der spilder ind i venturekapital, og, øh, og, og hvad hedder det, og hvad det, family offices og high net individuals. Men vores pensionskasser er slet ikke noget. Og det, og det er faktisk, for man siger, hvis man tænker på Norden, så er vores generational wealth, de ligger i pensionskasserne. Så man kan sige, at de skal arbejde mere med at investere. Er de for konservative det? i deres tilgang? De, er det simpelthen de, det? De er for konservative. Og så er der også noget med, at man ikke har, øh, det er ikke en tradition, at man investerer i kapital, i, i venture kapital, som en asset class. Hvor du kigger på Tyskland, så er det, nu er det heller ikke et stort beløb men, men 1% af, hvad kan man sige, tysklandsk øh, pensionsmidler øh, er, øh, er allokeret i venture kapital. Og på baggrund af det, er man i stand til at tiltrække 20%, eller, øh, 15% eller 10% fra de amerikanske pensionskasser <laughs> så kan sige, det er jo Det er jo det og, og i Danmark, der tror jeg den ligger på 0,00 eller andet altså, så der er virkelig, virkelig lavt herhjemme og, og, det, og det skal vi altså gøre noget ved øh, fordi ellers så også fordi vores average størrelse af, af venturefonde er lavere end sammenlignet med øh, ude, svært, de udlandske ja, ja. Ja. og, og øh, vi har ikke et later stage venturefond i Danmark endnu og det skal vi, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi det der CEB-kapital, som er 50 millioner euro plus investeringer, der, det kan du ikke finde herhjemme. Så det vil sige, når du ikke kan finde det herhjemme, så skal du altid ud. Det er derfor, vi arbejder så meget med udlandsk venturekapital, fordi yeah. vi bliver nødt til at tiltrække dem hertil. Men vi, vi, vi bliver, bliver nødt til at den det der hul, vi har. Udlandsk venturekapital er flygtig kapital. Det er ikke bare noget, man får. Man bliver nødt til at aktivt arbejde for at få det tiltrukket og vi bliver nødt til hele tiden at fremvise, at vi har nogle af de bedste cases i samfundet. Øh, og at det her guldet ligger, hvis du er en, hvis du er en venture capital. Selvfølgelig skal det da være et dansk øh, hvad kan man sige, venture økosystem, men man skal i høj grad også tiltrække. I og med, at vi ikke har nok kapital, så skal vi tiltrække mere til det danske økosystem. For ellers får vi jo tabt en masse iværksættere på vejen. Det er, jo, det er jo det værste ved det hele. Hvis nok ikke nok kapital, Men så taber vi jo en masse iværksættere. Ja, er vi lidt i gang med det? Det vil jeg mene. Ja. Det vil jeg mene. Men det er min personlige holdning, ja. selvfølgelig. Ja, den er med på, ja. Det er jo, hvad er den indsigt, du har og din fornemmelse Der er her, masser så er af fantastiske startups derude, som ikke bliver fundet. Og hvis de bliver fundet, så bliver det ikke fundet nok. Igen, fordi folk er lidt forsigtige, spiller på det sikre. Øh. Man er mere konservativ, ja. og man. Det handler jo også om øh, en, en venturekapitalfond, der er jo sat i søen for at skulle forrente nogle menneskers penge. Og så handler det om, at man kan købe sig ind på en valuation, som er fornuftig eller billig. Så der er et helt, hvad kan man sige, et, et eller andet form for spil i, at man, man måske godt kan vente lidt, for så kan det være, at de der valuations falder en lille smule. I ja, så risikerer man simpelthen, at den forandring væsener, fordi de mangler den kapital? De mangler den kapital og skal betale tage løn i næste måned, eller whatever. Altså, der kan være en masse ting. Der er en runway, som man løber tør for, så, så der er helt klart noget der, men de gode iværksættere de finder selvfølgelig en vej. Altså, det, sådan er det jo også. Altså, de finder en metode til enten, at nedskalere elsker teamet, eller så finder de nogle andre veje til at finde den kapital, de har brug for, eller så tager de i eller whatever. Men det, hvis du gik over det brede med, sige, så, så er det bedre, at vi får mere kapital i blandt andet vores lokale økosystem, hvor det vil være det bedste af det bedste. Det er forsikret, at det bliver øget venturekapitalfonden, de får flere penge imellem hænderne, eller der kommer nye selvfølgelig. Det er de selvfølgelig også lidt ikke interesseret. i, der kommer flere konkurrenter. Men, at, men, men i virkeligheden handler det om, at man, man skal øge mere kapital i, i samfundet, venturekapital, men så også, sikre, at det udlandske venturekapitaløkosystem, det kommer tage, det kommer mere øh, til, øh, og, til det danske økosystem, og så bliver integreret som en fast del af økosystemet. Det er flygtet, så det er ikke bliver flygtigt og for en kort periode. Det præcis. Kære lytter, nu kan du opleve iværksætterhistorie live den 10. januar 2024 på Hotel Cecil. Vi er stolte over, at vi i samarbejde med Be Entertainment går live med iværksætterhistorie på Hotel Cecil den 10. januar 2024 kl. 19. Vi garanterer, at du som lytter får en enestående mulighed for at opleve podcasten på en helt ny måde, når vi åbner dørene til denne aften fyldt med indsigt, inspiration og måske endda nogle overraskelser. Vi tør i hvert fald godt sige, at det bliver et show, som man hver, der følger og lytter til historier, ikke vil gå glip af. Så vil du med, så køb din billet på beentertained.dk eller følg blot linket her i show notes. Og det er jo det næste store vigtige skridt, at det bliver funderet. Så det konsoliderer sig i Danmark. Lige præcis, og der har vi virkelig et smukt eksempel på, ikke? at Silicon Valley Bank for eksempel, som nu, ja. øh, nu i Danmark, i Europa hedder HBC øh, Innovation Banking, øh, det altså der, det synes, altså det bliver jo det en af de der øh, venture kapitalhistorier, som hvor de, de bosætter jo i Danmark de sig ikke ind i Det de tog, tog ikke Stockholm ikke, hvor vi har tabt, jeg ved ikke hvor mange, altså cases, eller, øh, men de sagde, nej, vi vil gerne sætte på Danmark og så Danmark igennem skal lave ud til resten af Europa og, og, og så videre ikke, så, det, så vi har også noget at byde på, ikke? Øh, og, og noget vi kan være stolte af i forhold til vi er i stand til at tiltrække sådan nogle typer aktører og øh, så, så på kapitalfronten er vi god øh, på nogle områder. Man turer tænke endnu større ture, kigge op, kigge ud, kigge lidt længere ud. Ja, uh, uh. yeah, og så være mere risikovillig. Yeah. Altså, i virkeligheden har vi, jamen, her var jeg i, jeg prøver sådan hvert år at besøge Silicon Valley eller nogle andre økosystemer, så som, som, der mødte jeg i der sagde til mig, at it's the only place where you can find money, that uh, a, a lot of people were they're willing to lose money. Yeah. Altså, et sted, yeah. hvor, hvor folk også er indforstået i, at at man er villig til at tabe nogle penge. Og det er jo lige det lige ja. Det er at tage de risici og tage nogle risikoer, men så, så også at være fornuftig med, med, med, med pengene, og så nok også prøve at sige, nå, okay, men det fungerer ikke, så lad os prøve noget andet. Ja. Øh, men det er nemt at sige, når man ikke ja, ja. sidder og lægger nogle penge. Når det ikke er ens egen. Så derfor vil jeg også bare sige, at altså, den, den måde, man tjener penge på i en venturefond, altså det er ofte ved øh, en, altså Der kommer nogle unicorns ud af det. Ellers kan det slet ikke betale sig. Og, og, er det den her 110 ud eller 120, som der så tit bliver talt om? Ja, altså... Og det, øh, ja, I Danmark har vi jo øh, ja jeg tror, en, en 12, 12 styks, ikke? Øh, så men, men der er mange, der kommer op og bliver øh, du ved, 500 millioner USD eller 100 millioner USD og så videre. Så, så, øh, men, men jo, alle stræber efter at få den unicorn, og jo flere du kan have det i din portefølje øh, jo, jo bedre er det ja. øh, for, for dig som venturefond, øh, fordi så er du god til at return penge tilbage. Så. Og, det jo, og det er jo fair nok jo. Det er, Også det. Det, er det. Tech Barbecue, vi optager her i 23, så hvis du lytter med i 24, så er det en anden Tech Barbecue, vi snakker om. Men i år, i september, 7.000 mand ja. i uh, lokomotivværkstedet. Det bliver et fantastisk ja. arrangement. Fantastisk fest. Kan du mærke, at dem begynder at krible? Er er, I optagende stund er der ikke mange uger til. Nej. Nej. Nej, og jeg glæder mig utrolig meget. Og det bliver jo en af de der arrangementer, hvor jeg må sige, at, at det bliver nok vores bedste setup nogensinde. Fordi vi det er første gang, vi uh, har... Hvad kan man sige, få, så stort fokus om, normalt har, for eksempel tidligere har vi max haft fire scener på TechBarbecue, Barbecue, i år har vi syv scener. Vi, øh, vi prøver hele tiden at have fokus på bestemte, øh, hvad kan man sige, teknologivertikaler og så videre. Og det er blevet så smooth i TechBarbecue, at øh, vi har faktisk kunne få alle vores ønsker frem. Og alle de ting, vi har arbejdet med i rigtig lang tid, har endelig lykkes at få det samlet på en gang. Ja. I år bliver der, nu skal jeg ikke hvad kan man sige, åbne op for meget, men i år lanceres der en bil på Tech Barbecue, der, der bliver lavet en masse fantastiske, hvad kan man sige? Der er lanceret en bil. <laughs> er en bil. Ja, men nu, så, nu gør du mig jo rigtig, ja, jamen, ja, rigtig nysgerrig. Jeg må ikke sige så meget om det lige nu. Så, øh, så du er begyndt til at komme mig. til Tech øh, Barbecue, så får du lov til at se det. Og Æm, jeg og iværksætter, der er selvfølgelig der at finde på Tech Barbecue i år. Ja, fantastisk. Og ikke kun på grund af bilen. Nej. Men... men, <laughs> men men fantastisk jo, at yeah. det også, er også sådan et element, der med, og der er yeah. mere på det. Ja, yeah, og, og, og, og, og vi har nogle meget højkaliber mennesker, der deltager. Altså en af verdens førende venturefonde deltager øh, på, øh, på Tech BBQ, øh, som er Sequoia, der kommer George Robson, yeah. og der kommer en masse af de... De, de, de, fineste, de fineste investorer, men også øh, iværksættere. Altså, jeg er utrolig stor fan af Des uh, Tranoy, som, som uh, har bygget Intercom, som er uh, det man kalder en dicakorn, <laughs> som er en, uh, hvis du når du bliver 10, 10 milliarder okay. uh, værdiandelser, så, uh, så det er vores første dicakorn, uh, unicorn founder, vi har fået tiltrukket til, til TechBarbecue, og han kommer og skal tale. Uh, vi har European Investment Banks, uh, European Investment Fund direktør, der deltager vi har også noget kongeligt altså kronprinsen fra Holland, han deltager prins Konstantin vi får besøg for det første gang får vi en stjerne det, det er ikke normalt kost, at man sætter op i Tech Barbecue. Men, men, men en, faktisk en, en holvestjerne som har investeret i en, i, en del i startup-økosystemet i USA. Og ja, det navn kan jeg da ud, eller hvad? Jo, fordi hun er faktisk på hjemmesiden. Nå, okay. <laughs> det er Kelly Rutherford, som er, Nå. hvad hedder det, medfaldende, nu er jeg, jo, jeg gammel mand, altså så, så for Melrose Placed uh, dane der, der var hun jo med uh, men også Gossip Girl og, og så videre og masser af film uh, så uh, hun deltager uh, og så får vi Barnebarnet uh, for Nelson Mandela, hvor han er kan man sige, uh, uh, en aktivist uh, inden for, for hans fag og, og, og, og han deltager med en masse fantastiske iværksætter, vi har den, den nogle fantastiske danske unicorns, der kommer Æh, faktisk, øh, kan man sige, øh, Victor for eksempel, fra, som er den første danske AI-unicorn, øh, kommer øh, fra, fra virksomheden Centisia de er bosat i London, Æh, og han kommer for at være med i år, øh, og er blevet på scenen. Æh, vi har for første gang Netlify på, på scenen, som er fra Silicon Valley, og en træ, bygget træ, to danskere, Øhm, som også kommer, og som, og som Chris Bach hedder han. Øhm, så har vi Pleo, øh, hvad hedder det, founder Jeppe øh, Rendom, som også deltager. Så vi har nogle fantastiske, stærke spil. Det er svært, øh, at det i år, jeg <laughs> ja, det, er jo, det er jo imponerende Altså, sikkert nogle navne, og sikkert nogle emner og sikkert nogle fokusområder over... Og en bil. <laughs> <laughs> øhm. Jamen, jeg, jeg, jeg kan jo kun sige her, at jeg glæder mig rigtig meget til at, at, at bidrage og være med i år. Det bliver fantastisk, selvfølgelig. Agne, ting fra Tech Barbecue, vi kunne, vi kunne blive ved i rigtig længe. Det du fik vi. virkelig pirket med nysgerrighed på nogle ting. Tak, fordi du har delt så meget ud af din viden uh, og, og historie omkring Tech Barbecue, og hvad I også er, udover det her uh, store event. Ja, det fik vi heldigvis også dækket. Her på Faldrebet, så vil jeg bare sige, har du noget på hjertet, du gerne vil dele med vores lytter? Ja, på Faldrebet, så, så vil jeg bare sige, kom til Tæk Barbecue, vær med. Øh, og øh, det er jo en gang, økosystemet mødes en gang om året, øh, hvor selvfølgelig også andre steder, men, men en gang helt samlet flok øh, kom med og bidrag øh, og vær med til at skabe den næste unicorn og den næste fantastiske virksomhed. Så det er stedet, hvor, hvor vi alle sammen samles en gang om året helt sikkert, som mine børn ville have sagt, at jeg skulle sige. Agnet, vi ses helt sikkert også på Tech Barbecue. Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg glæder mig til at se rigtig mange af vores lyttere fra iværksætterhistorier på Tech Barbecue her i 23. Agnit Zink, tusind tak, fordi du var med. Tak fordi du kom.